Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі завершують звучати сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». У кожній родині є власні злети й падіння, історії Бувальщини, що їх переповідають,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 Душа забуває все, що було раніше. На думку братів Капранових, саме така забудь річка протікає між поколіннями у кожній українській сім'ї. Таке сталося й у родинах Ліщинських, Соколенків та Шагут. Коли троє товаришів, рятуючи один одного від радянської і німецької окупації, пішли на фронт Другої світової під одним ім'ям-прізвищем – Степан Шагута, комсомолець Степан Соколенко опинився у дивізії «Галичина». Син офіцера ОНР Святослав Ліщинський – у Червоній армії, а польський жовнір Степан Шагута – в УПА. Їхні долі сплилися в одну – долю українця у Другій світовій. Як завершилася ця історія – слухаємо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов. Ми планували закінчити оповідь, залишивши героїв міркувати над своїм корінням, над зв'язком поколінь та долею України, яка дедалі більше занурювалася у морок політичної реакції. І сподіватися, що, можливо, колись, у майбутньому, доля дасть такі Україні шанс вирватися з вікового рабства, зруйнувати карму вічного ласого шматка для хижих сусідів, колиски чужих цивілізацій, розплідника чужих культур, рушія чужих історій, батьківщини чужих героїв. Ми вже готувалися поставити крапку, коли раптом у літературу втрутилося реальне життя, а Реального життя натомість увірвалася література, точніше казка, а ще точніше традиційний народний вертеп. Пам'ятаєте цей вічний сюжет? Цар Ірод велить вбити дітей, і проти нього піднімаються усі. І козак, і жит, і селянин, і циган. У останні дні осені 2013 року оскаженілий спецназ українського Ірода з накинувся з кейками на дітей, що зібралися на Хрещатику. А дзвони Михайлівського монастиря сповістили – казковий вертеп стає реальністю. І розпочався Майдан, де вчорашні офісні нікчеми перетворилися на бійців, геймери та гаражні емігранти відчули себе громадянами, диванні політологи, бібліотечні хробаки, підкаблучники та бабники раптом стали козацькою лавою перед кейками міліціонерів, повітря сповнилося чорним димом. А вулиці перегородили барикади. Однак традиційний вертеп завжди має два рівні. На нижньому діють прості люди, а на верхньому вищі істоти. І якщо б ми з вами піднялися над Майданом, не наче підхоплені велетенським дроном, то одразу побачили б, що і тут існує два рівні. Адміністрація президента вгорі на Банковій, будинок профспілок з політичним штабом опозиції, саме там діяли вищі сили нашого вертепу, намагаючи взяти під контроль простих смертних внизу. Але попри їхні зусилля, на нижньому рівні розвивалися зовсім інші власні ми побачили б, як здригнулися вищі сили, коли демонстранти рішуче захопили половину хрещатика. Але поки налякана опозиція малювала собі страшні картини гніву Банкової, а розгублена Банкова збиралася з думками, яким би чином їй цей гнів продемонструвати, повстанці звалили з постаменту комуністичного бога, Леніна. Ми побачили б, як однієї ночі сірі орди пасиголовців оточили Майдан і почали витісняти його оборонців. Але знову вдарили дзвони Михайлівського із провулків та вуличок не з численними кольоровими струмочками потекли до центру нічного на Києва – люди. Вони оточували, брали в кільце сіре воїнство, і на світанку воно втекло до своїх похмурих сховів, щоб не бути остаточно змитими пістрявою хвилею. Але якщо з висот спуститися на Майдан і стати частиною цього барвистого натовпу, там можна зустріти багатьох знайомих, зокрема й наших героїв. Неділя, мітинг, люди зібралися послухати чергову порцію закликів зі сцени. І серед щільних лав людей ми помічаємо блакитну дитячу коляску, яку штовхає жінка. Це Уляна. На колясці наклейка. Я тут не за гроші. А всередині закутаної теплі ковдри молодший Шагута. Він народився у вересні. Люди з посмішками розступаються перед таким поважним екіпажем. А Уляна прямує до прорізної, до однієї з революційних кухонь, де порядкує її подруга Катька. Дитині час їсти мамину цицьку, а для цього потрібне тепло і відсутніх зайвих очей. Господиня, підв'язана хусткою аж по самі очі, у фіалкому фартусі, як завжди ділова, посуває з кутка компанію революціонерів з та облаштовує місце для годів. Малогу. Але один з компаній у синьому гірськолижному комбінезоні та шоломі замість пересісти разом з товаришами прикипає очима до заклопотаної Катьки. Уляна смикає подругу за рукав і вона звертає нарешті увагу на дивака. Той губиться ще більше. Катька, ти? Сергій? Це старі знайомі. Вони жартують, але обидва помітно зніяковіли. Він не знає, куди подіти руки. Вона кидає розгублені погляди об бік Мабуть, ти останній, кого я сподівалася зустрітися на Майдані. А я тебе взагалі не сподівався. Після пікіровок нарешті доходить черга до знайомства з Уляною. Це Сергій. І колишній, Вона робить паузу. Начальник. Я тобі про нього розповідала. Дійсно розповідала. Уляна з усією жіночою прискіпливостю вивчає нового знайомого. Мабуть, це і є Яриків батько. Той самий, що про нього Катька казала, ні риба, ні м'ясо. Зараз він виглядає дуже по-бойовому і за плечима має бейсбольну битку. Чого ж цим жінкам треба, скажіть на милість. Поки Уляна годує малого степка, подруга зі своїм колишнім вже змінили зустрічні курси на попутній і муркотять, розташувавшись на стільцях неподалік. Вони виглядають напрочуд гармонійною парою і залишається лише дивуватися, чому розлучилося колись у тому далекому і дивному передмайданному житті. Жінка з немовлям і двоє з віднайденим коханням, чим не острівець ідилії посеред бурхливого політичного моря. А проте, декого з наших героїв можна зустрітися і на верхньому рівні українського вертепу Сцена – командний пункт та капітанський місток Майдану. Саме через неї вищі істоти намагаються диктувати свою волю нижнім. І для цього запрошують до себе авторитетних людей з низів, створивши для них декоративну раду Майдану. Інколи її членів навіть допускають до мікрофона. І серед них авторитетного історика Володимира Терещенка, який перед виходом на сцену щоразу телефонує дружині, просить не хвилюватися і обіцяє набрати зразу після виступу. Буває на сцені отець Дмитро, священник, що з ним Уляна познайомилась Під Верховною Радою. Він читає молитви разом зі святими отцями інших конфесій, а потім спускається вниз і прямує до сірих szereг песиголовців, що захищають шлях до обителі зла. Він проповідує їм щоразу, готуючи нові переконливі казання, але сіра стіна захитів залишається непроникною для слів. А у новорічну ніч на сцені Вертеп, справжній костюмований сатиричний театральний вертеп посеред вертепу людського. Сотні тисяч облич захоплено дивляться на святкове дійство, і наче діти щиро уболівають заказкових персонажів, допомагаючи силам добра здолати іроду у картонній короні. Іноді сцени Здається, що вона і насправді керує людьми, але внизу панують зовсім інші думки. Ми чуємо їх під час нічних чергувань, на які ходимо самопасами, тобто неорганізовано та не керовано. І тут нашим головним компаньйоном та співрозмовником стає Георгій Олександрович, той самий песиміст шестидесятник що зламав був ногу на Драгобраті. Він щоночі приходить на Майдан, озброєний філософськими міркуваннями та ціпком, на яким спирається при ходьбі. Адже з віком кістки зростаються гірше. Що з мене за воїн кипкує сам з себе? Хіба що впаду і якийсь беркут перечепиться? Ми гуляємо повзнамети з написами. Волинська Січ, сотня Лева, 14-та сотня, повз барикаду з портретом Бетховена біля філармонії. Козацький редут при поштамті, минаємо намет храм та айті намет, де вдень пише свої програми Син Георгія Олександровича, Піднімаємось до барикади на Львівській брамі і вітаємося з червонолицями від вогню у діжках дядьками. Як вам цей історично-мілітарний антураж, запитує наш філософ? Пам'ятаєте, Кучма колись казав, що в українців немає національної ідеї. Так от, важливою складовою цієї самої національної ідеї, якої бутьімто немає, навіть своїм рідним фікс українців завжди було власне військо. І тому, коли Кайзер дозволив набір до українських січових стрільців, конкурс був більше десяти людей на місце. До речі, зверніть увагу, січових стрільців на Галичині. Щось не пригадує в історії жодної Галицької Січі. Він посміхається сам собі, сікається у свій неосяжний носовичок і веде далі. А дивізія Галичина туди записувалася хіба ще не цілими селами. І все для того, щоб навчитися воювати і тоді вже власноруч творити українську армію. Вони навіть не надто крилися у таких своїх планах. Ці довгі монологи аж ніяк не дратують і не втомлюють нас, а от ноги після кількогодинного тупання мерзлою бруківкою починають гудіти. І тоді ми заходимо відпочити до однієї з кав'ярень, що перейшли на цілодобовий режим. А прошу згадати рік 18-й, Світова війна. Росія фактично капітулювала, військо розбіглося, і в цей момент у Німеччині з полонених українців формуються дві дивізії синьожупанників по 5 тисяч кожній. І в Австрії ще одна сіро-жупанна. Чому? Тому що це своє військо національне. І в той самий час, прошу Григорій зелений, Махно, Холодний ярий. Скільки їх там ще було. Гадаю, більше, ніж зараз на Майдані. Він сьорбає імбирний чай з термосу, що його спорядила турботлива дружина. А революційні офіціанти не звертають уваги на таке кричуче порушення правил. А от з керівництвом тоді не пощастило. Не доросла еліта, до людей не дозріла. З Георгієм Олександровичем ми чергуємо ночами під час довгої облоги, коли незрозуміло, чи то спецпідрозділи обклали Майдан з усіх боків, а чи навпаки. Революціонери оточили урядовий квартал і тримають його в блокаді. Іноді на вулиці людно, так що доводиться мало не проштовхуватися та серед натовпу, а буває й самотньо, коли здається, що жменьку захисників може розігнати взвод курсантів школи міліції. Проте Георгій Олександрович за жодних обставин не зупиняє своїх просторікувань. Що таке цей Майдан? Запитує він нас і самого себе. Якщо я відповім, ви неодмінно здивуєтесь. Чому здивуєтесь? А тому, що це нічого нового. Нічогогісінько. Він робить паузу, щоб підкреслити парадоксальність своїх слів. Все як завжди. Українці вкотре відстоюють власну незалежність. Бунтують, як і завжди бунтували. Попри з усіх катедри аввонів терплячість напіл з миролюбністю. Чому завжди? Він сам озвучує запитання, на які збирається відповісти і регулярно сьорбує свій бірний чай. Ми інколи беремо дешеве еспресо у нічних автокав'ярнях, але він, як людина зі слабким здоров'ям, залишається вірним дружининому термосу. А спробуйте згадати, коли ці самі українці не бунтували? Візьміть, скажімо, найспокійніше 19 століття. Котляревський, Шевченко, Франко, Леся врешті Драгоманов, який боявся навіть власних ідей автономізму. Але чомусь саме у той час російська влада побудувала Київську форту одну з найбільших в Європі. Для чого, скажіть мені, будувати фортецю в Києві, якщо кордона ж у Польщі? Не вже проти Кирило Мефодіївського товариства з його 12 братчиками. На зустріч трапляються знайомі, ми вітаємось, дивуючись, що вночі на Майдані можна зустріти стільки представників української зовсім не бойової інтелігенції. Відповідь проста, продовжує Георгій Олександрович. Він ніколи не губить теми. Нинішня заваруха насправді почалася ще влітку, з Врадіївки на Миколаївщині. Це, щоб ви знали, землі Бузького козацького війська. То 19 століття. Бузьке військо теж повстало, так само, як і Чугуєвське і Азовське. А Кармалюк, той самий, на якого надію маєте. А Київська Казаччина, похід у Таврію на Волю. Сотні тисяч повстанців по всій Україні. І все це нагадаю Тихе 19 століття. Саме тому й поставили посеред Києва фортецю як базу карателів з відповідним арсеналом, казармами, тюрмою та місцем страти повстанців. Георгій Олександрович веде далі. Про революцію 905-го, визвольні змагання 20-х, повстання 30-х, які упокорювало Голодомором. Розмови про Упами.. Цілу ніч, і в кінці навіть отримуємо парадоксальний висновок цілком у стилі нашого співрозмовника. Георгій Олександрович абсолютно серйозно заявляє, що ту війну українці все-таки виграли. Давайте без штампів, переконує він нас, хоч ми до них і не надто схильні. З чим Україна прийшла до 91-го? Члена ООН, мало того, засновник. Це раз. Власне Міністерство закордонних справ. Два. Державна мова. Мова діловодства газет телебачення. Її досі не здолали. Ви будете сміятись, але УРСР певний час мало навіть власне Міністерство оборони. Отже, коли Радянський Союз переконався, що українців не переможе, мусив піти на поступки. А куди ж діватися? Візьмемо ту саму українську мову. Це ж копія українізації 20-х. Україну тоді зробили окремою республікою, саме для того, щоб заспокоїти незалежників. Можете вірити, можете ні, але й приєднання Криму з цієї ж серії. НАТО вам і мову, і державність, і Крим тільки годі вже бунтувати. Тож перемога УПА мала навіть територіальний вимір. Цікаво, а нинішні політичні небожителі мають уявлення про все це? Навряд чи. Бо верхній рівень Майдану все більше втрачає свій вплив на нижній. Не працюють вже ані безкінечні віччя, ні численні ходи, ані навіть створення майданної партії з роздаванням посвідчень. І врешті люди відвертаються такі від сцени та йдуть на штурм бастіонів із сірих щитів. Летять коктейлі Молотова, спалахують барикади з автобусів, палають шини, а у відповідь працюють кийки та лунають постріли. Починається незаплановане і неузгодження з небожителями обох сторін повстання. Майдан здригається, почувши листку про перших загиблих. Проте того разу сірі бастіони вистояли, штурм задихнувся, і чергування на майдані повернулося у свою колію. Так само, як і наші розмови з Георгієм Олександровичем. Ви ніколи не замислювалися, чому у радянському законодавстві учасниками Великої Вітчизняної війни вважаються усі, хто воював аж до 1954 року? Що ж це за війна у 54-му, дозвольте запитати? Та ще й вітчизняна. А цей закон насправді визнання, що у Павла не просто партизанкою, і навіть не армією, а державою. Так-так, дер так, державою, стороною цієї самої Вітчизняної війни. А це і справді була держава, підпільна, і мала вона всі відповідні атрибути. Законодавчий орган, уряд, військо, суд і навіть контрольну колегію. Поцікавтеся, або ж, як каже мій син, погугліть, що таке УГВР. Ви будете просто ошелешені. Але якщо хтось думає, що після 54-го року війна припинилася, він жорстоко помиляється. При цих словах Георгій Олександрович погрожує комусь невідомому кулаком, якщо не стріляють гармати, це ще не означає, що в країні мир. Об'єднана партія визволена. України. Український національний комітет, Українська робітнича селянська спілка, Український народний фронт. Щось чули про них? Отож. І це ще до гельсінської спілки. Зад гукають, і ми відсторонюємо, здаючи дорогу вервиці міцних чоловіків у малинових жилетках поверх броників. Чита з Афганської сотні, поспішає у бік консерваторії. Щоб не загубити своїх у натовпі, вони йдуть один за одним, в ногу поклавши руку на плече переднього. Зосереджені, обстріляні в реальних боях чоловіки, на скронях яких проступає порох, що вони його нюхали з молодого. Третьому вервиці по військовому дисципліновано крокує Степан Шагута. На відміну від нас самопаціо він швидко знайшов собі місце серед таких як сам ветеранів. Ми погано думаємо про своїх предків. Георгій Олександрович тим часом продовжує свою лекцію. Пам'ятаєте Стуса? Бо горстка нас, малесенька шепта. Якийсь канадієць зробив спробу порахувати українських дисидентів. У нього вийшло 975, якщо не помиляюсь. Проте історики твердять, що цей далеко не масштабний рух згодом було розчавлено таборами та каральною психіатрією. А ми у відповідь перепитаємо: звідки ж тоді за Горбачова 2 мільйони тих, кого зняли з психіатричного обліку. Каральна психіатрія радянський феномен. І 800 тисяч з них вийшли тоді на волю просто з психушок, палат. 800 тисяч полонених, 2 мільйони заручників, за якими могли пройти щохвилини. Це не війна. І не кажіть мені, що українців серед тих 2 мільйонів було лише 975 заручники. Дуже точне визначення. І цифри ці стосуються лише психіатрії. А скільки ж, якщо жило під страхом арешту КГБ, як Леон Кіллер, кур'єр Золянової роботи? Він, до речі, навіть близько боїться підійти до Майдану, Вважає, що кого-кого, а його точно одразу заарештують. Наш філософ веде далі. Свого часу Боплан писав, що козаки повстають кожні сім років. І знаєте, він мав рацію. Бо зараз Янкович навіть п'ять не досидів. А ми все дивуємося, звідки що взялося? Майдан, повстання. Хто б міг подумати? І все тому, що нічого не знаємо про власних предків. Ми всі народилися ідеологічними та культурними сиротами. Георг Александрович досвідчений лектор, а тому кожна розмова з ним закінчується висновком, який підсумовує сказано і закладає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 .наступу тікало від спецпризначенців, а може пізніше. Ніхто не міг пригадати Кульгавого Стерегана і тим більше не слідкував за його долею. Не знаємо, чи перечепився через нього якийсь беркут, чи просто зупинився та забив Кейком і кутими кевларом-чоботами, як це зробило тоді з багатьма. Георгій Олександрович не потрапив до списків Небесної Сотні, не отримав звання Героя України та не був всенародно оплаканий під пісню Пливе Кача. Така честь діставалась далеко не всім. Ну а потім була війна. І був на тій війні сержант Збройних сил України. Степан Шагутов. Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових Забудь річка, читав Дмитро Капранов. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Циренка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30. В ефірі Українського радіо звучатимуть сторінки книжки «Богдана Образа. Київ. Париж. У пошуках застиглого часу». Не пропустіть!